گران و مخترم آردون کو دا مولانا علی اکاتری صاحب دا دورا تفسیر القرآن په مدرسا دا دور القرآن کالو خان کی پسندو دارچین کی شیر دا دی دا ملائی دو پتی ایسا تو دا سنت کیسر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان ایس دا ایمین چوک جنگی عرار صوابی پروپرائیڈر موبایل نمبر 0301 ګر اولي به آیت یو معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله باندې دا غي وخت چې مونږه معجزه غواړو ته مونږ ته نه راوړي نسنګ پیغەمباري نه له معجزه په پی اختیار کې نه دا دا غي ښا چې دا مونږه نه مونونو ولی اعظم ول مونږ نه راکوي دا غي جواب لیکل اجل ان کتاب د پد هر یو نیټه وخت مقرره دی و په نیټه باندې برابر یا محو اللہو لرکی اللہ ما آسو ایشاو چو گوڑی ویس بتاو پاتی کئی سمانا یا محو اللہو اول مانا یا محو اللہو لرکی اللہ اغا تقدیر ینی ختمی اللہ اغا تقدیر ما آیشاو چو گوڑی ینی تقدیر معلق چاگا بدلی گی را بدلی گی شاو نټاشوا نیکبختیاشوا عمره دا ټول چې کم ده اندام وبنم دانه بدلی معلق بدلېږي یا محله الله او مایشه للکي الله او تقدیر چوغړی وایسبد او پاتې کې کم چل لا غړی اغمبرم بل معنا یا محله الله للکي الله او مصیبتون امایشه هغه ویس بی تو او پات کی آغا مصیبتو چوگوڑی چانو مصیبت اللہ لرکی او چابانی چکم نینا اغاں قیم ساتی یادریم مانا یا محلہو لرکی اللہ علماء لرکی اللہ اکپرس علماء آغا چوگوڑی ویس بی تو او پات کی آغا لنیٹی تا سوکوگوڑی پات کی سوکواغلی چان اټم مقررې چانټنی مو قرغه وایسبته هغه چې کوم نه نه پاتک و عین دا او د الله سره د عمل کتاب اصل د کتاب لوح محفوظ و ایمان رینکا او کچری خو مونږ تاتابه الذي باجاسونه ایدم چې وعده کوم کو دي سره ان توفینکا یا وفات کوم غتا فینما پس به شکا الیک البلا و تعبان رسول اختارا نه لسا منږ باې ساب دی اوله یاره آ دی نهګوري ان نه منګ بکه منګهناتل اره راتل لکه ځمکې ته نن خوه کو منږ هغېله رامن ااتافیا د تفونو دغې نه س طلب منګه د ځمکې تنناونه او چې کمم د نه راک کوو ل شي و خلک کوي پلې کله ډیر وسته ډیر ن اگر د ادمره نږدې شو تناون انس مکه راغتش یا هغه د علم هغه ته اشاره درم علماء هغه د مختلف اترامونه مونږه کم دینه کومو زکه علم په سبانه کم شي په حق پره علماء او اغستو سره حق پره شونه او پدکیدو سره نلای من اغلندو کومو علم هغه کم دینه مونږه هغه هغه ننقصاهم من اطرافها لا طرفون خبلونا والعقد يقاتع قمه فيسلبو كي العم عقب نشتر سفرسته كون کې له حق مي الله لرا وهو د العسر والحساب ذري صعب كون کې وقد قد ماكر الذين چل جو کروا کسانو من قبلیم جمع كر دين فليل المكر خازغ الله سره تدبير د جميعا د دې د سکي مونټولو یعلمو پوئی که اللہ ما پاسو تک سبو چکیه کل نفس و هر یو نفس وسیعلم الکفارو ازر دی چپو بشو کافران لی من دا پار دا چا اقبت دار انجام رستنی دی چا عقبت پر چاکشی بیاغی اطراز کو پر رسالت و یقول اللذین اوایا کسان کفرو چکافران دی لست مرسلا نی تورا لگل شوی تا پیغمبر چانے را لے گلے را لے او یا استاد نبوتا د دی یہود و علماء یو کس گوائی نکی جواب قول اے پیغمبر کفا باللہ کافی دیو اللہ شہیدن گوائی کونکے بینی پمن زماکی و بین اوم او پمن ستا سکی جیساڑو اللہ گوارے اللہ پوئی گی اللہ تا پتر ومن او آغسوکاو عند او چاغه سره دی علم الکتاب علم د کتاب سورۃ ابراہیم سورۃ ابراہیم په نزول کې دوا او یادې پس د سورۃ نوح نا نازل شوهره داود سورۃ دا اتذکیر بی ایام الله اتذکیر بی ایام الله واديت نسيت او تذکیر ورقول پواکیات د الله باندې واغه دلائل هغه بیان کا د دا داور صورت مخکې صورت سره عربت او تعلق په یو سو طریقو سره مخکې صورت دلائل عقلی متنوعه ذکر شو مخکې صورت کې دلائل عقلی ذکر شو نا پا دی صورت که دلیل نقلی د ابراهیم علیہ السلام نا نقل کو زک دا صورتی دی صورت پس یو دی روڑو یا موقعی صورت که دلیل نقلی د حق پرست نبیان شو دلیل نقلی دا حق پرست نبیان شو چا لی منقیت کتاب ورکلو او پاقی بان کلکو پاقی بان مضبوطو نا پا دی صورت که ترقیې کولا دلیل نقلی د موسی علی السلام نه بیانو نزدې که دا سورته دې سورات پس یو ځای راوړو یا وخت کې مثال د حق او د باطل بیان شو مخکې مثال د حق او د باطل بیان شو نو دې سورات کې مثال د مشرق او د مؤمن د مهاجرت کمونه بیانو کذا دا صورتې دې صورت څخه یو ځای راوړو یا مخ کې صورت کې ترغيب الله خپل کتاب تور کا هو ډېر شمایت کې او کذالک انزلناو حکما عربيه دارنګي منګا دا قران را لګل تا تا فیصله کوونکې نردي صورت طاول کې کتاب انزلناو اليك لته خوړ جانناسهه م نه زلهماتې ایان نور الله داقرآ منته تاه لګلی دی د ف نه ډک دی او دی پاړه چې خلک تیرونا شر د تییارو د شیرکو د او پرنااره د ایمان ته اوبااسې ځکه د د صورتت پسې یو دی را وړو خولا سره اول کې حزمت د قرآې کریم کتاب ان انزلنا از من د قران کریم بیانې بیا د دلیل بیانې دلال ذکر کوي د انبيالهم السلام نه دلیل نقلی تفسیری د ابراهيم عليه السلام او ادم وصاله السلام نه اجمالی او بیا عجز د ابراهيم عليه السلام الله ته سوال کړه الله بچيرا کې ای دې ښکار کې الله تعالی صفات د خویتوب دی مال د بچی را کړل او سلور زایا لفظ دا علم بیانې سلور زای لفظ د علم اواګه کې لمبني لفظ علم کې چې دا ذکر کړي د نه هم آیتنا جدار المشرکین مع الانبیاء د انبیائه السلام سره د مخالفینو جګړه قران نن اندازه لګي انبيياء عليهم السلام هم په کلام رند لري په خي بیان کړي په کلام رند لري انبي او سره جګړه کوله دویمه لفظ علم ا ذکر کړي او پای کې شنو لسم ایت کې دویمز لفظ علم او پای کې جدال مشرکین فيما بينهم د مشرقیو په خپله منځ کې کی به جګې قیمت کې کی. یو بتاب لاه بل بلاج او دا درست در دا دویم زلبان لفظ د عالم او په دریم زلبانې للف دعالم پاغ کې مثال ذکررک د او د مشریک یا د کلې تو او د کلې د شرک. مثال ار کې بیانې سنی رتمیت او اسلورم لفظ علم 28 ایت کې ذکر کای او پای کې تخويف اخروی بیانای پای کې تخويف اخروی یره د عذاب د اخراتو هغه چکم دین ورکول دا سلور ځای لفظ علم دلیل نقید ابراهیم علی السلام نه تفصیلی د موسی علی السلام نه اجمالی او ازمت د قران کریم په اول کې او پاخر کې داوره توحید او اغبیارالی نو او یا ازمات د قران نو اخر د سورته اول سره مربت کئ د دې تریکې سره سورته روان اول کې د کتاب انزلناه الیک نو پاخر کې شوی هاذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا الايدا قران مو مکمل بیان ده نسیت د پارد خلقو نا آخر د صورت اول سره مربت کو بسم الله الرحمن الرحیم الف لا مرا کتابا دا کتاب دی دازمت عظمت د قران ذکر کی انزلناه چې مونږه را لګل دی د عظمت نه خې دار چلې مونږه را لګل رې دریم الیک اته مراله لګل رې دریم نه خد عظمت لته خرجن د دېر پارا کې اوسې خلق انزل علماء تيرونا ال نورا عد ايمنتا كردار خلک تيروزه شرک نه رنان بوباس وبس به اذن رب بهم حکم در خپل ال عاشرات العزیز ال حمید لا رد الله تا چې زه روان دي او استه اله شويري الله الذي الله غذات لهو په کم زكريما اس وفي السماواتي چې په اسمان کې دي او ما فل ارض او اس چې په ما کې پهل او حالاقت تییل ل کافرریه د پار د کاافرانو من عذا ب شددي داذابڅخ دا, دا سووک دي اللهنا دا کسان دي استحب حاتت دنه چې جو غوره کېژون ددن اول آخرتې پا آخرت ی سدونه او من کې خلکه انصیر الله د دی دا فاق لري لرکی دی وما ارسلنا اوس په دی ایت کی دموقع نی آیت چکم دی نی وضاحت کی لی تخرجان ناسا من الظلمات الان نور سنگ با تیرون خلق رباس رانا دی مانتا نی پا دی ایت کی وضاحت وما ارسلنا او ندیرہ لگل منگا من رسولین اسی و پیغمبر اللہ بلسان قومه مگر پجباد قوم دا غبان دی لیوب نه لام د دی رپال <سؤال> پار کار کې مسله دی ته چې مسله هغه ورته کاره کې په دی ووجبان دی د دی ووجه هر پیغمبر غمبر چېلاغله دی دکه عبررانې جوو نه په ابررانې کې ته مسله کو ده او کپې غمبر عربی او خله کربیانوپاراب کې کولی ده او کو عالما ه پرستې او هغې فارسیونو پاررس کې او بل جبه نه بل جببه کې ځکه جهر قمطا پخپل جبکه یی مسله توحید رسوله دا غور دی د دیو جنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علی پخپل کتاب فتوح الغیب کی وی چه څوک پخپل جبکه د کلمې په مقصد نه پویږي هغه بلکل دا سره کلېستي بس دا سړی چټپټ دی بعد دې کفر ته وته دی کافر کیږي چپخپل جبکی د کلمې په مقصد نه پويږي چې لا اله الا الله ما ناسدا و الا اله الا الله و نشتر بل معبود ما برحق الاهو مگر دغلا دی معبود برحق دا پوښتوه ک معنا ده کدا چې کم نه دا خو تا ارسل یو ذکرلو له دا و د پوښتوال پاس پکښته د اردو پکښته د فارسی پکښته دی د عربی پکښته دی لیشنه جوړ کړي دي معبود برحق نیشت ده لائک ده بلنی نیشت ده حاجت پورا کون که نیشت ده مشکل کشا مگر دغه غیو اللہ ده اسی صفا مانا اختو که اختو که صفا مانا ده کلمه کم ده نگو که پده اوجو بانده ادا جوړی ده لگیا بی نیشت ده ایسی و طویر و مگر پا جناحی ہو بانده اتار قرآن مانا خو کرلا او دارن تری به لګیا به ک بهنی بې اما د بار سرې مقصد اوس رسی ده. مقصد اوس را خلک کوی چې دی سه دم دو چې کمدی نه جوړ کې نه پ خپله جبه کې چې کمنی ورته ویل غواړی د کلیممی معنا دته سنت معنی پخپل جبکی جبه کې نه چې پتو پختتنو د پختو جبکی کې و بیا را ش کېګوری هغ و د کې غیربانان نه چې س د کوولشي. ولاقد رسنا موسا فزل اللهبلرك الله منشا چا چ غړي دي تو في ققي منش جا چغاړي وهوللا عزييد الحقيم او دغ العز وردي حوان لهكمددي ولاقد رسنا موسا بآاتنا يقن منغعللو مصال السلام بآياتنا پ خپل شان خپ د سره ان آخره جو دا چې وباساقومک کو خپل می نظ لماتې تیرو د شر نه الان نوړونه د ایمان ته ووز کېهم او بیانو کی ته نسیت اوقدی تا به ایا الله پهاقته د الله په دل ر الله بندې ان نفی ظلهکه به ش پهې کېله آات کا مخ نشانی دي لکله سبباره دپ د هریو صبر نه واس وَا خاله موسا د صو دځ کې چې کم بیان کوي چې دا امتحان او مخه به رای لیکن ص بهقیسم چې مثال السلام کړو و اسقالله موسا په کم وقع چې مثالله سلام السلام ی خو خلته اوس کورو ای یاد کې ن مل لاِ د الله آلی چې کلو په تا اس پاه وې کو چې خلاص کړی تاسم من عالی فرونه دفرون نه ییسوم وونه کو۔ لاستاسو عذابينا کار عذاب وز حونه و ل <سؤال> به ابنا کوم ځمنستاسو وستاونه به غستان سا وفي ل کوم او پهې کار کې په تحان کې بالا اون اختتو م را کوم نهطرفا د رستاسوونه عظیم ل وستا نه ر کوم او په باسي لازی دنکو خامخازیات با کم تاصلا نعمتو نا ولا این کفرتم او کچر اینا شکرو کتاسو اینا زابی بیشک آزاب زمال شدید خامخاد ارسخ دی او شکر دا په پا نعمت استل تار اللہ نعمت در کلو دی شکر گزار شا زان مانا ظاہر کا خلکو سرطاو نعمدادو کا دا دیو جنا امام رازی رحمت اللہ علی اغلوی مفسر دا خبر زمانه ی اولوی علی مدین عجج کړه تفسیر کبیر لیکاو شو راوی چې ما سره دا دو د دو دوات کلم په سینې لیکن کلا چې تفسیر مکمل کو اخر ته رسیدو دمر مالدار شو چې د اغ او بادشاہ ارسلان هغه بیا قرضدارو دا دا الله د نعمت شکر چی وي او قناعت او صبر د الله په دینو کو داله په کتاب باندې وکړو نو یقینا دنیا به در له بیا دولت په در له راضی ਆستاهکار وروان اړ مضبوطی مضبوطي اړټینګول غواړي ارسډير دي یقیني ډټینګول غواړي نارې او دی شي چې کم نن بیا ډېر هزه کال کو شکر تاسې وستا تاسې له باندې زیات کم او که تاسو نه شکر وکنه زموږ عذاب دا ګوره سخت دیو جن ایمان دې سيری یو سبر دی او بل شکر دې یا صبر بل شکر صبر عقاید سره تعلق لري او شکر د اعمال سره تعلق لري نه الله واي وقاله موسی او موسی علی السلام انتکفرو کچ رنکارو کئ تاسو انتم تاسو امن تاسو فلرز بج پما کلی جمیه ټول ف ان الله بهشک الله لغنیون بے پرواده د همیسته له شویری لمبه لفظ علم او جگل د انبیاء سره د مشرکین ال یا کوم نه د راغلی تاستا نه بهلهنا خبر دا کسانو من قبل کوم چې مکېستااسونه او په منینقوم د نوله سلام عادیانو سمودیان واللهنا کسان من بعد چرودي نو لا له مهم چې پوږي پاغې ال الله مګې راغلو دي تا رلو پ غمبرران نهدي بل البنائ پهکارو د علوبان فراددوايدي آیت کے مختلف معنی ہیں یا معنی فرعضو واپس پکڑ دے دشمنانو ادیہم لا سنا دام دا بیا او فی اف پخلو پھخلو داگی چه کلام بیاو بیان کرو د جملہ زدر دغه د و کہ برابر لگی دل چه داگی لاس پیراوا وس داگی پھخلی بيدس بے بی بس مو ایم بس بس مون ته بیان مکو نیو دا تیم فرعضو وا پس پکړه دی ا دیوم لا سن خپل فی افوایم خپل ردی باندې داغه خپل باندې به لا سن کې خود چې بس پس مونږ ته بیان مکوا دغه سیدوږي ا غوسه بشو سغوسه بشو د قران کریم ذکر کوي چې کله وباندا غوسه شي ندی بیا په لاسن باندې چې کونو چې کم دینه لګي لکه سورة الفرقانو نلسم سفاران ویشتم ایت کیوئی وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ يَقُولُ يَعْلَيْتَنِي يَقُولُ يَعْلَيْتَنِي اتَّخَسْتُ مَعَرْ رَسُولِ سَبِيلًا وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدِهِ فَعَرُزْ بَانْرِي چِچَكُنَ بَلَغِي ظَالِمَان عَلَى يَدِه یقول وای با یا لیتنی ای افسوس تمالرا هایرمان ارمان تخاستو مع الرسول سبیلا جما نی ول وی العذاب پیغمبر فرمان ان زکا لاسناایه پخله کی خدا چې مونته بیان وکاو یا خپل لاسنا اوه پخپل خلبانه کی خدا به چپ شپ شپ نور بیان وکاو دا سه زده عناات کی کوم دی اغیر غلو او و ا م بیا علی لاسی له پخله چې بیان بنکای او داسه حق پرسه پخله ول لاسی چې موږ ته بیان نکای و قالو او اوی دی ان بشک موږ کفرنا ان کا کو بما د اغ مسینه اورسلتم بی چې تعسر علی ګل شی به پاغه و ان بشک موږ د فی شکین خامها په شک یوم مما د اغ مسلینا تدعون اليه چتا منغرا غوارے اگے تامر مضبوط شکیو اخولیوان لاس کی خودل منگ دا غیر پا را واقعد حضرت شیخ القران دا با مخلو اگ بیان کرم مخ کی صورت کے بقرہ کی قال ترسلہم او یدی تا پیغمبرانو اف اللہ ایا فی والد اللہ کے شکن شک شاك وے فاتر السماوات پیدا کون کے اسمانوں ولا عرض ذم کرے يدعوكم وراغوالی تاسورا بلی تاسو لیا غفر لکم چه بخنو کی تاس تا من زنوبکم دا گناو نستاسو ویو اخیر اکم او رستب کی تاسو الاجل مسمع اغنی تیم و قررتا قالو اویدی او بویدی ان انتم نئی تاسو الا بشرن مگر بنیان بسلنا پشان زمان توریدونا اراد کوي تاسو انتا سدونا چه والوی منگا اما داغم سلینا آ کان یابود عاماده آ کان یابود چې با د آباو نام شران زمان فاتونا وسره له موږ تعب السلطان مبين وسره له موږ تعب السلطان مبين د لخکاره قالت لهم او ابيدي تعبيغا بران رد اينه نه نيمنګه الا بشر مثلكم مگر بنيان نشان ستاسو موږ استاد غند بندگان یو الله ته مختایجو زمان لاسكي عذاب ويا موجزي رول النشطة ولكن الله لكي الله يمنو احسان كي علام يشاو چاة چو غالي من عباده دبندگان اخبرنا ومعا كان لنا او نرمناسم من لرا اناتيكم جرولتا استاب سلطان دليل إلا بإذن الله مگر پهکم دا اللہ بانده وعلى اللہ او خاص با اللہ بانده فليتوکل المؤمنون توکل کی مومنان و ما لنعس شیریمنگ لرا الله نا توکلہ چیتمات بنکو عل الله پا الله باندې و قد حدا انا ا یقینن خول دی من تاسب لنا لعلک کامیاب زمن من تعلا لار توحید خول دی د کامیاب خول دی زمن پروانش تا اعتماد پا الله را استاس اس پروانه سات ولنا صبرنا القام حساب بکومنګ علاما پاسو آ زه ته موننه چې تاسو موږ له تکلیف را کاوه امبيو له تکلیف پر توفا صبر ز منګ نه زمنګ طاقت شته نه چې موږ نه تسو وایو لکه لوته اسلام وی لو کنه ارماج چې ز په تاسو طاقت وي یا ز خاندان مضبوط چې ما تاسو راکته لوي چې امبيان عليهم السلام کمزور او غریبانانو ملګرینو نبسولار و اوږی ور تکلیفونه ور کول چا په ګټو وشتل چا په کان وشتل چا پی خوروشتی چا پی تکانتو کار آزی تو مون ولنس بیرن آخا ما صبر بکو منگا علاما په آغس بانده آزی تو مون چه تاس منگ لا تک لپراکوه ز منگ صبر ده او امتحان دا اللہ ده منگ سنو شوه وعلاللہی آخا اس پا اللہ بانده او ما تا مسلکو ما تا تا سکسنوه منگا تا تا چیسونوه ام به یو لار ده ترقه و تکلیف س چلکوي ک کانزل کوي بدره ده وي گذار را کوي را کوي زموږ صبر ناولې مثلا مون هغه بیان کړی چا چا مساله بیان کړه دغه د ګولو دغه په منسولر عدالت اور او د ګټو په منسټه غولار وعلى الله اغاص په الله باندې فلي توکل المتوکلون توکل کی توکل کوون کی وقال الذين اووا یا ک سا کا پرووج کاافان ديلووررسهیم پې غم بارانو خپله ته لا نخپې جان ن بل امتحانو لا ن خولی جان ناکم خا مخه تاسو به او باسومونګهام ارژ نه د خپل ځیننو نه د خپل کانډرو یا د خپل کلونه اولهته اودون یا به کېږې تاسوفی میلتې نه پهطرې قو زمونږبانې تلیفونه څ کوې بیا ور د کل نه بو د د خپل کاندره نه د محلینو مناسب یا زمنګ طریقو منه او یا او زیره دي زين داسه سخت پغی باندې راغلی وین په انبيي عليه السلام باندې او هغه پغی باندې صبر چکم دنې کړو کورونا او خپل د خپل زینن او خپل یا وهل د الله په دین کې قران او سنت باندې دا نه خدای انبيي اورا دا سنت د انبيي عليه السلام نه چاله له گزار ورکړې شه څوک د کلينه اوخ کې شه چاته کنځل او شی عارفه پکېګينا د سنت د انبيو ری زګ ورته لنه خره جان نکوم خامخا تاسو به باسو من ارزنا د زین خپل نه اولت او دون نه یا پکېګې تاسو فی ملته اپت رکو زمون باندې فاو ها اليهم دا لایم دت برابرې فاو ها اليهم پس وحیبا اکراغی تا رب بهم رب ددی لنه لکن الظالمین چه خامها حلاک بکو من ظالمان خو صبر کوای امتحان دی دشمن دلتباکم خو سبر کوای او دشمن بیا داس تباک کرده دورده چه ده موسیٰ علیہ السلام دشمن مقابل فیرانو گو را ده پا دریاب کی ولی غوپا ورکرده دلوت علیہ السلام قامتاو گرنه کانی پیرا ولی از مکی پیلا ورکرده شعيب علیہ السلام هغه ته و ګورم د فرشته په قریغه او چغه و والا زونه چکم دنو چود اې الله چې انتقام اخره نو بیا داسې اخلي چې دشمن ریز مرز بیا کوي خو صبر صبر په دې وجوه باندې ارزه مانه والانو سکنن نکم الارزع او خامخات اسو بعد کو فزما کی من بعدهم رستردینا واستعثو بعب ملکيتي استعث اختيار و استاسو مشریبي او صبر لګو زالی که ده آل من ده پردار چه خوافا چه مقامی ده در دونه ما سره و خوافا یریگی وی ده زب زمانه وستفتهو کامیابی با غختل انبیو کامیابی براقلا سبوشو و خوابا او تاوانی بشو کل جب بارین حریو سرکش آنین اوزدی نمشرک بموی وستفتهو نو دی با کامیابیق اختلا دی با چاله اختلا نو فتح برال چال برال مومنان لبرال و خوابا توانی بشوکو لجب بارین حریو سرکشا عنید مولانا روم وی یو شپا فرعون الله تولار دی او بل طرف تی موسیٰ علیہ السلام اولار علی فرعون وی یا اللہ لکی ملوی کو زمان پکور کلوی شو میں تربیت کو یا الله وسره ته مقابل کې ولار یا الله فیصله وکړه موسی السلام د شپې الله ته ولار دی یا الله ستا توحید مې اوتورسو ستا دین مې اوتورسو بار بار مسله بیانومه فلزه ما مخالفت کړي مقابله مې کړي راه راست نرزي الله فیصله وکړه نه الله فیصله وکړه چې فرعون په باطل او په نه هکو نه غېرکو موسی السلام په هکو نه غلې بري ورته وفته وخوااب كل جببارناړ من و اورو سره نهجههننم سقااس کوله بشي من ما سيد اغ وي تجرهو چې ګډګډ بقي غ لله یلهوررکې د ذااب داخلت چې مشر اغ توي او باغوي ځوي د جههننم یان ابر د اوبو په یرره وړي تریږ به چې دتهاجو د م مرگ... ولا کادو نې به یسی غو چې تیر کغ له و یاحتتی ما تو راې د ته م منکلې مکانې د هر طرف نه ما هو به معید نو نه بهید م کېدون کوېقیمت کې بیا مرگنی شته جنتیان تواو شي ستاسو جنت ک میشه او سدللي منیشته بیا د زخیانو ته ستا سرهپاره مرگنیې هم شه به کې. زگ دنیا گکه سړې تنگ ده تکلیف ناراضي او مصیبت په زیاتوي خدای ماوالې نو مرشی هغه نه خو زخلہ شي لیکن قیامت کې که, که تکلیف زیات او عذابون سختو ندانشه چې خدای مرگ راولې او ما مرګ ختمه دینش ترېږي زک الله وی او ما هو بمیته مرګ ته مر بیا به مرګ نه یا به ختم شي و من ورائه او رستر دین عذاب عذاب سخت دی واس مثال ده مشرقه ده عمل چې کم ده نبیان ده ده مشرقه عمل تباو برباد ده مثل اللذین مثال ده عمل ده کسان و کفر و چه کافران ده براب بهم رخ پل سرا کفر و انکار کل ده براب بهم دی والد رخ پلنا عمل و معمال ده ده کرما ده پشان ده دی ده اشتددتو بهی ریحو چه سختا و علوزی پاقی بانی سیلیه بغه بن هوا فی یوم عاصف و پرغوز د شیلکی د مشریک عملس دی ایران ایران پر طرف میدان کې پساره کې او سیلیرالونه جو پر غوز غلی بس هغه والو زله ختم شو دکاس د مشرکمل کم مشریک خیرات کی که مشرک جماعت جوړی ناوې امریکای والکنا هغه جماعتونه جوړی اپ جماعتونه کې لیټریونه جوړی او مسافر خانه جوړی وېره د ایران اس نشته والا اندغه دنیا کې ټیک د مال دولت واسره دی اخرت کې قیامت کولی نشت عمل داس دی لکه ایدہ لا يقدرون طاقتنا لریم مما داسنا کسبو چکې دی ال عشه دی وی زری ذالک دعاه و الزل عل البعید قم لريلو یرا الم ترا دریم دل باندې لفظ دالم دیمزل لفظ دالم په دیمزل باندې قران اګه او عادیک اجگلا د مشرکین او د انبیاء سره یا افا خپل مینسکي خپل مینسکي به كي جگړه کیږي کله قیامت راشي علم ترا ایتان ری کتل ان الله بے شک الله خلق السماواتی پیدا کړ آسمانونه او د اعظم کې بل حق د پاره د خکار کوله ده ان یشاک چرغواړي یځه به کم درب کی تاسو ویاتی را بولي بخلق جدید نو خلقت ومع ذلك عن ذكر على الله فا الابانده به عزیز گران اولایی که زما دین تاسه نبای یا نوی زما کتاب نزده که وی نمخد زما به تا نبا تاسه لرکما نور خلق پیدا او نور خلق پیدا کول اللایی ما تا گراننده ده و برازو آدی بروان دی شیل الله اللہ تا جمیان طول مشرکین دا غی جا چای بادت کرده ده اولیا نیکان خلق بدان دا ټول قیامت دا اغیی که برای اوزش نده مشرکان چا عبادت کلو د ناکار پیرانو ندي به یوځ شيوه برازوې به مخه مخشله الله ته جميعیان ټول به قاله زوفاو د او دا کم زورې للهنا کسانو ته کبرو چې ځانې ګن ل او اناک نه ب کو منګالله کوم ستاسوو ته به انته بدار مو دنیا کې به ته چې سپیر ته سوی مور ته چې دا پلانې کار عجی اتک دا بلکل پیر سی منمه او دی مورد تا بیچه کم ننه کوگه وی کوگه خلق وڑی تا ہوئی که نا پیر با مورد کوگه دیخوا شکن را نقل دیخوا آنه دی ساله و خزیتی جوڑه کلی کوگه کوگه بیوتا کولو ادبو بیجی موخ ستاسو دنیا کی تابیدارو ارس منلو او کنوی که پیر خرم مورد لبسو فحل انتم پس آئی تاسو اما وان کې اناس من عذاب الله دا عذاب الله نه من شهید یوې زری تاسو موږ نه نس کومره شي دنیا کې ختاسې موږ بستا سو غيږي جنت ته وولو کنه یو پیر غيږي به جنت ته ووله نن څه چالو کوي کنه زم موږ نه عذاب کم کړي نديب ورته وی قالو ابو عايده پیران اناكار پیران حق پرس خوشتي ازن لري قالو ابو عايده اناكار پیران لوه هدان الله کچې دلعرخولې الله مونږ ته توفيرا کړي الله مونږ دنی دې غلاري له دې نا نو مونږ به تاسو ته لارخولې و غو مونږ خپل به لارو نو تاسو مونږ راخې ځان پسې به لارو سوان علينا برابر د مونږ باندې اجزن کچې و خو مونږه ام صبرنا یا صبر کو مون اوسه مونږ چغي و خو کدو خو پځوینې تو یو ولا سکی گینان مال شتهې منږ د پاار را دپه قاله شاوان نه دا, دا پیرانو نه چې دامریدان نامیدده شي چې بایدی خو د منګه ونه کړوتی دا خو جو د شان کار منګه دنیا کې دوک کړلو ځای چې پد باندې شو. ور شوو نه شیتان ته به د وور کوې نه نوپغې به نست به تخرید کوي نهقررانه زی د زیای کې هغه تض دکر کوي قاله شیتوان پوبو شیطان لمما قذل امرو ار کله چې فیصله شکار چې جنت یان جنت تلل شي دوزخ یان دوزخ تدزي فیصله شوې کارو نه دی به وای خلق به ویل چې دا کوټه مونږ به لاری کړو کله به شپه راتلی او کله به روزي راتلی او کله په ویخه او کله څنګه کله څنګه داسټا کار دی دا شیطان به وای ان الله به شک الله وعدکم وعده کول او تاسو را وعده الحقی وعده و تو کوم او ما تا سره واده کوړی وه په اخف ته کوم نه خلابې اوستا سرهوا دی بس الله سره دنیا کې وعده کړی وه دا بیاو په ذری او د اسممانیو کتابونو دا دغ رشتتیې وه چې ما د وعده واده کول سره ما به کنه دا پلې کارو کار انی د د اوبه منته به را شي او ګ بډهوا ته بالا جو همسا او تستې به راوا نو در کا مر او ميدونه و در کور درله ز ما رسل نن امید نشته ما سره هغه وعده نشته خپل کارم کویدان مرگ زانئ ک مرادی بدوال ک مرادی بیماری ک مرادی پرو صحت ک مرادی قنیک بنده او خینسان اقری د ځان له توخه تیار ک انی کملو کو او قران او سنت تراغه د خدی کتابی ورید ازن له جون قیمت ک د مرگ اس پتہ ورن لگی ځانان ځانان چ کمنن دنیا نه لږی نزه کده باووی بیا باووی وما کان لیا او نوز ما دا پار علیکم پا تاسو بانده من سلطانین سغلبا الا اندعوتكم مگر ما با تاسو تا وسوسا چولا فست جبتم لی پس تاسو با قبل قراز ما غووسوسا زکر شیطان خوصو که وینی نا چه دا سمسره دراغی دمتیو نیزی چه رازا لکه خیرت لری بوده ما رازا دای پلانی روانی لری اخوالی دینی واسوسو در تواجی کنا دک کسی شیطان بوی ما د مټنی نیولوی زما در باندې زورو ما بر تا وسوسو اغرزولا تا باقا امن الفست جب تم لی تا با زمان وسوسو قبول کر چاو دی که خکار دی نو بوی فلا تلومونی مملامت کوای مانن رزی ولومو انفسکم ملامت که خپل ځانونه اگر دا سره تک مارزوی ته او را کنا انارتی ځن بچیرې څنګه آلته و بیا ویم موږ ته ملامت کوي د دنیا کې ملامت کول غوړي ځ شیطانې کارونه پرې خود غوړي او د شیطان د کارونه ځان ډډه ته ساتل غوړي او لار د الله ر توحید د سنتا هغه قران او سنت د خله کور د غیتر راتل غوړي چا تره اقران خو موږ تقلا راخ پکنه موږ ته قران د شیطان غلا راخ کوله چا ته بلاتوي چه چه چه چه چه که ما ملامت کوه ما ځان ملامت کې په ماو هیڅ دغنيشته رورنن درټیز مار بچی چې کمنن دیننن روستو کول غواړي خام وعده د خدای کور کې کول غواړي چې مونږ ودا الله کتاب او رو قرآن و او رو الله استحکام و منو او شیطان نن مونږ نن نن نه چې کننن په دې کله تا ور کړه یره چې کنزل سور کنه و څاړي جا کی نه په سړی کانزلوم کوي خام او ده ته کو نه دې د بے غیرت دا دې کې مونږ ته قرآن خلاق کار له تعلومونې پسمه ملامت کوئ مالو مو انفسه کوم ملامت کې خپل ځانونه معانې مض ب مصرریخه کوم ستاسو سریاد او ریدون کوې او انتونم ب مصرریخ او او نه تاسو زما فریاد او ریدونو کې نه زما نه څکه لوشي نه د نکهلو شو د تاسوپارم کې نه ځ به زم جانمته ټول به یو زیزو اننی بشه او دیوی چه منگ استاپنم دادا سیزون ورکلیدی این بیشک ازا کفر توین کار کما بیما داغسنا عشق تمونی چه تازو شریک کلمام این قول امک کرا دینا زیسو رو خپل کار, کار کوای تا دنیا که شریک کلمام ور بکنم این نزو علیمین بیشک از علیمان لهم ندیر پارا عذاب علیم عذاب در دی در شیطان تقریر قرآن منگتا نکل کخواه قیمتې کوينا لادل ته مونږ مخکې خبر دا کوو چې سباله بیا اوس بشارت او اوت خلالل لی ناو داخلی له به ش کسانوچ مومناندي په ام سوالی ها عمل کیک جنناتن باغونوته تجری چې بهږې من تې هل انرو او لاې داغې نهولی خاله دی نهف یا میشهدي پاغې کې بیا ازې رابییم په وکم <خصوت> در خپل <خصوت> ته <خصوت> یا تو هم ډالره دیفیا سلام سلام سلام بھئی. علم ترا کیف ظرب الله مثلا کلمتا طیبا دګه مثال بیانای د کلمې ر توحید او اود کلمې د شرک دا, دا, دا درې ما لفظ علم علم ترا ایتان ذک تلیک کیف ظرب الله سرنګي بیان الله مثلا مثال یې صفت كلمة مثلاً صفت مثلاً صفت و كلمة تويبتاً دا كلمة تويبه دا كلمة پاكي دا كلمة توحيده كشجرتين تويبتين فشان داغو نفاكي دي أصلحات يوائخ داغي جل داغي ثابتون مضبوطوي وفروها وسانگ داغي في السما برابري نو عبدالله من عمر زلان فرمائي پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو وخت امتحان اغستو تپوسو کو چې داونه سشېره چې قران کې دا غی ذکر دی و یما له کې وی چې زموږ چې دا کجوره ده و لوی کوبار صحابه کرام nastu مشران نو یما غوونکو و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای چې دا ونر. کجوره ونهره کجوره ونه دا لري کله کې مضبوطه او دنګم ډیر او څنګه چې کم نه هغه اندازې یو خپل او میور دی ډیره زیات خي کجورا دغه چې یا خدا زیاته بری نو میوي هغه صفا ډیره وي مړه خواندا طاقت ورمدا نو قران دی چې داغه مثال کلمه طیبه سره د هغه څنګه د ونورکو د کجوري او لکه څنګه چې داونه کجورا میوي ورکی او باربره داټ کسي کلمه طیبا دا ډیره اوچته رحیل علیا وكلمات الله العلياء سورۃ توبه کی ترشو دا کلمڑے روچہ ترام بار بار دا ہر سوک دے فائدہ غستیشی ہر سوک دغین میوہ حاصل لشی ہر سوک باری بنده منور کیدیش پدی وجبان نے کلمہ ہر کلا توتی ور کیو کلہ ہا میخبلے کلہین ان ہر وقتو باذن اب بح در اخفل و یجرب <جبان> الله <كلمة> لمثال اب یعنی اللہ مثال خلکوله الهم يتذ کارون دديرهپاره چې دي نسياخلي ممثللوقالمات او صفتو دقلمي خبينا کاره دغشر کا شجرت خبيسطين په شاندهناکارهدي ااجسط چلاړ من فوق عرضي د پااست م کې مالهها من قرار ديرهپه ټنګ د ترخينانه بس سر سرلاه چې بعد درح او دا كسي كلمة دا الشرك دا اسنر سفيدنا وركي سوارتاواننا يثبت الله الذين آمنوا مضبطي الله كسان كمؤمنان دي بالقول الثابطي باونا مضبطا في الحياة الدنيا وجن الدنيا وفي الآخر وفي الآخرت ويظل الله الظالمين وبيلار كي الله ظالمان ويفعل الله ويفعل الله او کله ما غسوې شاته غړې دا ایت د برزخ بارے کېره په دیو جمشکات کې حدیث چې دا آیت د اړه برزخ بارے راغله دی الله غوښتل استقامت ورکی برزخ کې دا نن یو جواب کې ول الله استقامت ورکی مراد ته نه برزخي ژوندۍ بلقاول بل قال صحوته باغونه مضبوطه چې غره توحید و نه را کلمه توي فیل حیات دنیا پجو دنیا کې او فیل اخر او پاهرت کې اخرت کې الله استقامت ور کوي دارنګ ابن کسیر تقریبا سر سالوي شو ختم زیات احادیث د برزخ باره کې کم نه ناغه را جمع کړی چې برزخی ژوندګي دشتري دنه چې د مال شي ختم شي نه اشتا او الا المؤمنان دنیا کے کلکس داتی پا مسئله رو توحید بانده پا مال دولت بانده سکار نی پا غربت بانده سکار نی ابل حسن کرخی رحمت اللہ علی یا لوی عالمو او غریبو دیچو فاتچیدو ندویلو چیزو شاکردانو لرالو چیران تو خواستیم بیماری خوزتال منگ سو وزیفاو تنخواد اغاکو نده بچو کار خوبر پیکیی کنا اغاو اینا مال امروڑه بهرحال اغي خفه مخالل او چې پیسې وروړي نابل حسن که رحمته الله عليه جنازا بازار کې مخاله وراله داولې ځانه د دا حکومت پیسو ته نه کیندو د اقتدار پیسو د جګندو نه ځانه وګ کړنو او یمال الله سره کړل زموړمه دا الله استقامت دنیا کې مور کې برزخ کې مور کې آخرت کې مول ورس دریم لفظ عالم او اصلورم او پنځه کې تاقې په علم ترائی تانری کتلی الاللزین ها کسانو تا بدلو چه بدل کونیمت اللہی احسان دا اللہ کفران پا کفر کی پنا شکرے کی وحلو اوی گرزو قوم و قوم خلدار البوار زیدہ حلاکتا وحق قومی حلاکتا اوغردو لیڈر یناکار شو دو کفر دو شرک دو بداتو نو قوم ورپس روان شو جہنم تیروان کو جهنم جهنم ده يسلونا في داخل اكباغيتا وبس الخرار دهنا كارزي روسي دوري وجعلو ده قرضي لله الله لراندادن شرکان ده دي زلو ده رباچ والي خلق وعن سبيله ده دند اللانا قل اے پیغمبره تمتو فدوالي فإن مسيركم بشق ذه روسي دوستاسو لننا رغور ده قل اے پیغمبره لعبادی الذين بندگان و زماتا اغا کسان چیقین اکرده یقیم صلاح تا درس کیمن و ينفقو خرچ کی من مادا غماننا رزقنا هم چوار کرده منگ دی تاثرن پا پتا و الانیتن کاربان لی من قبل این اتیا مخی درات لویو من دا غرس انا لا بیعن چنوی تجارت فیه پاگی کی والا خلال اونوی تعلقات دوستی د دو دنیا اغا ختم شی دینی دوستی اغا قیامت کی بی او دنیاوی دوستی چه ده کفر و د شرک ده بیدینه با بنیاد و با شي بیا دلیل اقلی. الله اللذی، اللہ و ذاتی خلق السماواتی چه پیدا کل اسمانو ناول ارزاز مکی و عنزل علا لگی من السماع ده برنامان باران فا اخرج بهی پس پیدا کی پاگی سرا من السماعاتی هر قسم میوی رزق لکم دا پا د قرق ستاسو و سخر لکم الفلکا اپا کار کی لگول ستا دا پا رکشتائی و تجریا چې رواني في البارري په دراب کې بیامرري په کمدله و صخخره ل او په کار کې لګولستا د پارنور نروونه وڅخره ل کومه الشسا او کار کې لګولستا د پارهور والق راسب مع دا بين تا بدار و سه ل کوليله او په کار کې لګولستا د پااره پا شپون نهار اووررض وشيلي انسانه ستا تابیدار ما گرزولی ری تالی ما سخر کل په و تا پا دی طول استرگی پتیوز ما تابیدار نشد بیام ما سر برس و کرا بلی و لنده دی دلیل تا دا نیرون دلی ما روان کلی دی جازون دلزی چلوم دا غیر طاقت دلی ما, دلی ما در کلی دی سمندنون تا گورا نور په تا گورا و لنده دلیلون بیام نمک مردار ری و آتا او در کلی تاستا من کلی ما ها هر د هغه سنه سالته چې تاسو غواړی غیلره چې تاسو حقوق دري تاسو څه غواړی الله دې اه جدله و ان تعدو او کچره شمارې الیسنی رونه سمندرونه او نه بوتین ورس پامه ورتش پاره پله و ان تعدو او کچره شمارې تاسو نه ام الله احسان الله لا توسو شمار بین کړي شي الی د شمار نه انسان چې په دې خپل بدن باندې سرچ او کوشش شروع کړي ان انتहात به زهنه رسیدي چې زماره بدن کې څور نعمتونه ار یو اندام نعمت دی د بیا داسه نور واخل نور والا نور والا نور والا افاقی والا سماوي آفا والا ارزي واخلہ الایش ماره نشه کولای ان الانسان بے شک انسان لزلوما خامخا زلم کون که دی, کفار کفر، سخن, سخنا شکر دی او دقیقی برایش صورت نه حل که نو آغاز اکی دیز اکی آغا انسان آغاز شکر کلی میلمه بیان که که نا یا میلمه نمک مرداری بل شکر گزاری دیز اکی دی مکمردار مردار بیانی کلی ری او آغاز اکی دی شکر گزاری کلی ری چی آغاز شکر استی ری اللہ نیمتون تارا کلی شکر دی تبخون که میره بانی ملما کراچی او اقلد میهمان نوازی ور کلا niche roz khati gi ana mak murdar ni no ehsan paramosh احسان ehsan mandi na wir taaza mangadir khidmat ko mangsta sa nawzo de qadar ola de der ki da dawa gano acha mang murdar ni chalish ni chato se zam mangi khidmat ko ha se chali ho sho ha tore chai pyale ro khan se chalo sho yo do de ro او اخسان من داغره چا دواغان ورطو کی الله دل دیر در کیا استاس وزیر خره دیر مهمان نواز دیزه اللہوی نیمتون مرمین شمار کرو نیمتون مدل در کلی دی خنمک مردار هم ظلم که او ناشکر او زمان چا کمنا ندی والن انکار که و اس قال ابراہیم دلیل نقلی ابراہیم علیہ السلامنا واسقالی براhimمو په کم و چې ابراهhimه دستله مرببعره ب زما ااجال اوګتي حاضل البله ده د کلې عاماً زی دامن البله دا جو شوې خاوس وجنه بنی او بچکېمه او ب او لا زما ان بدل الأاسناام د ععبت کولو د بتانونه هلله داقیوسي رابي یعنی یپای عبادت ددی دا نه چ نه کان خلکو د پرشتو پنو مغي بوتنجو کلو یا فرشتی اینا نا نا دا نه یا فرشتي خلک بې لارې کې نه نه انهن نا بشک اپ سبب د عبادت ددی ازللنا ډېر بې لار شوي دي ازللنا بې لارې کړي بې لارې شوي دي کثیرن ډېر منن نشي د خلکونه فمن تبعني پس چا چي تابدارو کز ما فانه مني بې شکه د مرګ زمانه دی ومن اسانی اسوچ خلاف اپ کې زم اف انک به فور الرحیم بهن کې مهرباني ابراهيم عليه السلام یې الله بخنا ورته وکړه ربانا ایرب زمنګا د ابراهيم عليه السلام قرباني ذکر کړي او ربانا ایرب زمنګا اني به شکه ما اسکن تو اباد مکان من ذریه اعلی اسفل به وعدن پدایې دکي غير عزيزالعين چي راوند فصل عند بيت كلمه حرم چي دکو استادې چي بيت الله شريف دی الله استار کور خواږه خپل اولاد دي راکو الله استا پتا کل استا باندې مي اعتماد کو وي کل چ ابراهيم عليه السلام حضرت هاجره رضي الله عنها دغه پري خودا اسماعيل السلام وی پا خورو کی و سره د معصوم اخفي وي په خور کې يو خپل خوا امر لو بتلب کی نو اولدا خپل روان شو ویزه خوځو م د الله ر دین د پاره توحید مساله رسونه میچ روان شونه موري ورتوي الا من تکلنا یا ابراهیم الا من تکلنا یا ابراهیم چا تمنګ پریتی ابراهیم چا تامنګ پریدی دلته ابراهیم میچ دره پیربانه او دره پیر ناوى تروس تو او بیاوى تداوي الله أمرك بهذا الله أمرك بهذا تا تا دا الله كم دي چه دل تمنق فريزي او داسي زي كمنق فريزي لا فيها زرعن ولا زرعن ولا أنيس الله نبكي فصلشت دي او نبكي پيشت دي او نبكي بنیادمشت دي غير زي زرعن بیا آبو غیاېدان دی لافیزار نه په کې پهصلشته دی والله وار او نهپکې پیششته لنګه منګه پهېنیشتشته ولا اننیون او نهپ کې بیادمشته نو مونږ چا ته دلته خوش دی کې پردي الله هکه به آیا تاته الله کم کلدي پهې بانندې برابراهمل السلام وي نعم او ما ته الله کم کړی دی بي بي وي ازا الله يزيعون الله ززا من با الله دي زيكي نزايا كي, نزاي كي زمنگا يفاضد الله باكي من با الله نزايا او اوغللو اماسما امور ورلا پري خود داس اعتماد دزنا نو چه ساله تلر ديو نو چې وي سباون خوري وي ساله راسر نشتا دو خد ذات ماذا بسوكم خد چه خذي ناخذي بیا داسي بیاخه اچی خزنی شزئی نا دا اسم نر احسی پا کرکی ریگی وی تران از این ما چاہتا پریزی او دا خود تیارو دا بس چلکی دی زکاوی ابراہیم علیہ السلام او یعو الله اللہ حکم دی الله په امر باند زمان ربنا ای رب زمانگا لی قیم السلاة دا ان بیو یوازی سخت نید تیر کری بی بیانو با سرم تیر کری بی بیانو با او چی سنگ دا ایاځه وسره ا وخت تیر کولید نو وی ربانا ا رب زمانه علی قیمه الصلاه چې درست کی مونځ فجلو ګرځ افیه تمن الناس یژنه خلکو تحویل ایم چې ملان کی دیتا ورزقم روزی ور کی دیتا من سمراته هر کیسم یو لعلهم یشکرون دیره پاراج شکرباسی وخت لګین سره پک سویل نشنو کله د انبیای علیه السلام د واقعات او امتحانات چې ساران کېدي او او وختې به لاسه دغو رب نه اره به ز منګه ان نهک بشکته مو پوېږې هما پاسو نخفی چې پټو یا منګه ومانین اوواچښکارو کو یمونږ او ما خفونه پټېږ یا الله د الله نه من ش د ویزې ف ارې پهزما کې ولااف سانه پاسمان کې ال حمد اللهلهځ ابراهملله اسلام د الله بچې ورکو دی شکر باسي الله هممدو ل اللهلهځ۔ سه فاده خو ته باغ الله لردي وهب لي چراکله د ماتا علل کې بره پبوډاوال با کسمايل سلام او صاحب علي سلام بوډاواله راته اولاد راکو شکر دي خدایم ان رب به شکرام زما لسميع الدعاء خامخ خا قبل ان کې د سوالونو دی رب به رب زما اجعلني او ګرځه ما مقيمه الصلات بابن كون کې د منزا ومن ذريتي دعوات زمانه ربنا ارب زمنگا و تقبل دعا قبل کی دا محنت زمن قبل کی دا دعا زمن ربنا ارب زمنگا اغفر لی بخانو کی ماتا ولی والد ایام و رب لارزماتا ولی المومنین تا یو ما پر بان ایقوم علی صاحب چودری کی حساب تا ابراهیم علی اسلام دا طول مومنان دا پر دعا اخترا او دا کسی نوح علی اسلاما طول مومنان لدعا اخترا اخترا چاسو په ایمان د دنیا نتر شن ولای دعا اوختا من غا تاسو پکې یوخه خېری الله علی پاکي مونږ تاسو مراول چا الله صعب ته آسان کې کلچ حساب ته درګي الیساب وسر آسان وک ولا تاسو بن ان الله انبياله مسالم په دا دور کې تیر شي ودی او دا ورته وو چې روز ته نور خلک زمنګ راځي چې اغه لم دعا اوغړ دا څوک ان د سینې وا الله او مکو م کوو پله غافل د نه خبره او دا سنا عملو ظلیمون چې کې ظالمان اننمایواخرم ب شکرې کو منږدي لیو من آارته تشخصو چې بې بل هاوتې فیل افسار پای کې نسترګې مو ع نه جلې کوون کې به مکنی پورتنون کوي روسییم لرا نخبل لره وال آارتدو <سؤال> <سؤال> نهاپس دی لیمدي تات و هم نظر ددي ځانته بنیشکې و افید تو مهوا آزون دا دی خالی بی دارسنا یو دا کیامت غنبی و سراد آزابونو وعن زر ناسا آویر و خلکو یو ما دارزنا یا تیهم لذاب و چرایش دیت آزاب فیقول اللذینا پس وای با کسان زلم و چی ظالمان دی ربنا ایر بز منگا آخر نار و سکی منگا الاجل قریب اغنی تینیز دیتا نجیب چی قبول کو دعوتا کابلا نستا و نتبع الرسول او تابدار بو کدام بیو ولم تكونو دي تبويلشي اي نوية تاسو اقسم تم جقسم ونقول من قبلو مخير دينا يعني دنیا کی ما لكم چنشترستار پار من زوال ختم دل یا بدل دل وسکنتم او سيدلوية تاسو في مساكن اللذين وزين لكسانو کی ظلمو چو ظلم کرو انفسام پخفل زانو نو. وتبين لكم او خکار شو تاوستا كيف فعلنا جسرنگي کارو کمو تجهزين من نفسها وضربنا أو بيان کروه من لكم المثال تصل مثالنا ودعي حقيقات تت معلوم شو كندراتو لكن تصل تنسية ناغستو وقد أو چل مكرو أو يقين ان يجعل جرد دي مكروه ونفجل كل سر وعند الله أو الله سر مكروه تدبير دسك منردئو وإن كان مكروه أو بشكو اسك منردئ لتزوله ان کلوي من الجبال پاغې سره غروونه یا انافیه او نو چلوونه ردي <متحدث> ل تزله چاړولوي من الجبة پاغې سره غونونه دوه ک نو چمب د مقصد نه عولوي ف الله پهګمان م کوو پهله بانډ م مختلف فواده خلاف دوادهروله او پې غم بارانو سره چله پیغمبران پې غمبران ته چې ستا دشمن متباکومه <متحدث> الله نه خبره نهدي خلاف نهدي طبقي به ان الله ب شله ې زنزور ور دی زنتقام خاون د بدلی دی یاو ما پارز بانډ تو بددل چه بدل بدلله مکا غیر عرضې سوار د ځمک نه یې بل سپین مخ بله ورړی